Частина друга. Жіночий літопис. Цей щоденник розпочато 17 листопада 1977 року в місті Києві Ковальчук Ларисою Михайлівною. Мені 17 років. Закінчено, коли все закінчиться. 18 листопада 1977 року. Учора весь день чекала на якесь диво. Думала, ось ось і щось трапиться, таке, про що я повинна зробити перший запис у своєму щоденнику. Нічого надзвичайного, ані навіть цікавого, не трапилося, окрім того, що батьки купили нарешті. Машину, а тітка Марія з восьмої квартири послизнулася у дворі і зламала руку. Але мені це не цікаво. Мені ні про що писати. Так жити не цікаво. 19 листопада 1977 рік. Я починаю шукати подій для записів. Ходила весь день містом. І нічого. На вулицях багато міліціонерів, повільних людей, у вітринах магазинів багато консервів і портретів Брежнєва. Прісно, як для щоденника. Мені хочеться якихось особливих подій, небезпечних, романтичних, загадкових. Але у світі нічого, окрім гонки озброєнь, не відбувається. Ну, ще війни, польоти в космос. Але все це не має до мене дотику, все якесь залізне, несправжнє. Учора на колоквіумі з історії я не згадала всіх членів Політбюро КПРС І мені поставили трійку А я їх Не знала Навіщо вони мені, якщо я навіть Не знаю сусідів, що живуть Поверхом нижче Вони ж мені Ближчі, аніж члени Політбюро Хотіла про це сказати Викладачці Але побачила Заштопану п'яту Її колготок і передумала вона в нас дуже правильна і нарвана. Зі мною також не відбувається нічого. Прийшли три листи з армії. Вася служить у горі, Тарас у Бердичеві, Ігор у Самарканді. Якщо дивитися на карту, вони так далеко один від одного – а всі три листи майже однакові. Жду привета, як соловей літа. Літі з приветом, Вірнісь з ответом. І в усіх трьох Усе однаково. Несмачна каша На комбіжирах. Що це таке? Біг на плацу, Політ заняття. А як же самаркандські дині, от скуштувати б їх справжніх, тамтешніх із залишками гарячого сонця. А як там поживає Бердичівський костьол, де вінчався старий Оноре з хитрою полькою? Що тобі сніться крейсер Аврора? Невже в тому Бердичіві всім так Одібрало пам'ять, що нікому розказати голодному солдатикові про несамовите серце великої людини і холодний розрахунок корислової пані. Я думаю, що багаті жінки корисливіші від бідних. Мені ніхто цього не казав, але я так відчуваю. О, коли б я полюбила якогось, «Бальзака? Я б не чекала його смерті в обіймах молодого гультяя. Але хіба тепер десь є «Бальзак»?»